Темна, беззоряна ніч. Немов велетенське огнище палає на стрімчаку замок, запалений рукою єдвіги а тепер, певно, сплюндрований лютим алій По вузькій стесті, над проваллям, під яким ревів сердито потік, пробиваються вісім вершників з прив'язаними до сідав мішками. Вони їдуть мовчки, боячись і слова зронити Копита у коней обмотані повстю. Але що то за поїздом тягнеться золотистою биндою? Ох, хто сиплюється на зелений моріжок червінці і ведуть зрадливий золотий слід? А хто то по страшній стесі за тікачами вганяє? Ось попередній вершник, нагнувшись до землі, підняв щось блискуче. При кривавої заграви він розглядів, що то був червінець і з дикою радістю прогорчав щось по-турецьки до своєї ватаги, та вдаривши остогами коня, хутко погнався по золотому сліду. Коні їх, легкі та дужі, з певністю летіли покручі. «Чую стукіт», – шепоче яйздує двіги, – «нас вистежили, за нами погоня, кинь свої скарби в гомінкій хвилі, і полетимо швидше вперед. Я знаю печеру, де ми зможемо затаїтись, і де нас не знайде ніхто». Ясю, коханий, мій, любий, князівні шкода своїх многоцінних скарбів. Я навіки твоя, тільки з ними мене не розлучай. Бо все все одно, що з життям розлучитись, відповіла Ядвіга. Але ось у повітрі свиснуло щось легке та остре і зойкнув стогоном Ясь і похитався в сідельці. Що з тобою, Ясю, шепоче перелякана вельма князівна, тебе ранено? Ні, відповів твердо Ясь, незугарний мірився стрілець. Це враза не козакові, але хучій, хучій, обернувся він до товаришів ще кілька гонів, і ми в печері, ми в захистку. І на останню силу летять замучені коні. Але що то знов червоніє на темнім морішку? Чи то не яскрять неоцінні рубіни? Ні. То блищить рядком з князівським золотом козацька кров. Уже турецька погоня нас наздоганяє втікачів. Ось і Дністро заяснів широкою каламутною хвилею, ось уже з лютістю б'ється він об скелі, похмурий і сивий від піни, круто повертає по Межигір'ю вузькому на південь. Ген-ген щось маячить, і чорніє з-під корчів на вислих, і керує туди коней своїх поранений ясь. Ще, ще кілька ступнів, і вже їм рятунок. І вже вони сховані від погоні, а кров козача капли, та й капли з ураженої руки. Ось нарешті й печера, темна та хмура, мов паща величезного звіра. Вона вся завішана диким повоєм, а крайні її скажені Дністро. Глибині вона ділиться на два вертепи. Один іде вниз, а другий підноситься вгору. Гикнули козаки на бахметів, а самі вискочили в верхній вертеп ж же Ядвіга подались у нижній, куди козаки і сакви перекинули їм. Усе зникло, немов замерло в печері. Ясь охопив одною рукою тонкий стан красуні князівни, а другою добув свій спробований меч. І ніколи б не винайти туркам у темних підземних хідниках втікачів, коли б у темній траві не виявився їх яскравий скривавлений слід. То були погублені щирозолоті червінці та червона козача кров. Ось уже край пащі печери почувся стукіт копит і дикий лиховісний покрик долину в глибину до вертепа. «Слухай, Ядвіго», — шепоче козак, стискаючи князівну, — «Їм скарби ж твої тільки й потрібні. Вони вганяються тільки за ними. Перехопимось у верхній вертеп. Я знаю, звідти є вихід. Але пишній князівні шкода своїх неоціненних скарбів. Вона знає, шепоче». «Любий, мій коханий, допильнуй мені скарби, оборони мої гордощі!» «Навіщо вони тобі? Адже ти кохаєш мене, а я тебе на життя!» «Ми заживемо в своїм хуторі щасливіше, ніж у королівськім палаці!» «Ти забуваєш, Ясю!» – відмовила згорда Ядвіга, «що князівні Потоцькій тісною княжому замку!» «Нічого не відказав на ти Ясь, тільки заважив суворо! Але ж ми загинемо! Ти чуєш, що пахне димом, то запалюють уже хмиз!» Нас дим не займе, минище. Він лише небезпечен задля тамтого вертепа. А в верхнім вертепі мої товариші друзі. Твої товариші друзі? підвела голову гордо, мов цариця Ядвіга, але ж вони ясновельможні князівні підвладні. Похмурився ясь, як та нічий промовчав, а потім лише похмуро закинув. Тут нема ні підладних, ні підданих, тут усі вільні браття, і їх задушить там дим. Я не можу, товаришів, кинути, не можу, слухає Двіго. Нахилився він до неї, кинь свої скарби, і тікаймо до них, або я сам вирвусь і здолаю з братами погинути разом у Січі. Але князівні шкода своїх скарбів, вона плаче й пригортає долона, і яся, і самоцвіти, і червінці. «Слухай, ядвіго!» — гримнув ясь, наближаючись до князівни, і вид йому став страшний. «Скажи мені тепер щиру правду! Чи мене ти кохала? Чи тішила нишком пихою княжу гординю? Чи не забула ти, що з коханням жартувати шкода?» Виправилась перед ясом князівна горда та пишна, а край ніг її розсипалось градом дороге каміння й золото.